היפופוטנטים חוק זה לא מצחוק, פינתו של רב פקח שועלי המפקד שלום לכם, שלום ושלום לך מר אדון קריין שלום לך רב פקח שועלי, על מה נדבר היום? כן, השבוע ברחוב עוברת מכונית ומתחילה לשים רעש בפול ווליום כזה אומצה אומצה אומצה אומצה ברגע הראשון רציתי להתקשר סאסו סאסו? כן, הוא סאסו, זה מספר החירום של המשטרה, סאסו 100, 1 0 100 תסתכל על זה, זה נראה כמו סאסו אבל אז נזכרתי שבעצם המשטרה זה אני, אה? הבנת? מי אלה שעשו רעש עם המכונית בלילה? בוא נגיד שאלה היו חבר'ה שאוהבים לשתות ארסי קולה. אז יכולתי לרדת ולחזור להם שיפוט מהיר על הטרדת שכן במילוי תפקידו פעם ראית איך עושים למישהו שיפוט מהיר? לא רוצה שאני אעשה לעם? לא למה? זה נחמד, עושים את זה אחד לשני בתחנת משטחק כל הזמן זה לא כואב, הנה הנה מה, אל תעשה לי שיפוט מהיר, לא רוצה נו הנה הנה, שיפוט מהיר אדוני, אתה כאלה אוקיי, אז מה עשית? החלטתי לרדת לעומק הבעיה, ירדתי ודיברתי איתם, מסתבר שהם בסדר גמור! פשוט ברדיו, כל פעם שיש שיר טוב, אז אנשים אומרים, וואי, איזה שיר, תגביר! נכון, נכון, עושים את זה, כולם עושים את זה, ומגבירים, ואחר כך מנמיכים. אבל מה קורה שיש הרבה שירים טובים? אז אומרים, איזה שיר יפה, תגביר! איזה שיר, תגביר, תגביר, ותגביר, והמוזיקה נהיית נורא חזקה באוטו, וזה מסוכן מאוד! עכשיו אני עובד על חוק שתחנות רדיו יהיו חייבות לשים שיר גרוע אחד לפחות בשעה בתוכנית, כדי שלא יגבירו עד הסוף. ככה זה אצל הצעירים. אח. וזה הזכיר לי את ימי נעוריי, כשהייתי ילד קטן ושובב. היינו הולכים לצופים. במחנה בלילה היינו צובעים אחד את השני. עם משחת שיניים הייתם צובעים אחד את השני? איזה משחת שיניים, על מה אתה מדבר? היינו צובעים אחד את השני בלילה עם צבעי טמבור, יעקבי, לבני טיול, היינו אוספים כסף לקדות מכשיר, השפריץ הזה מיוחד לקירות, אתה יודע, השפלקלקלל. משפחטל. משפחטל. שנצבע ילדים בלילה. אני תמיד הייתי מוכן להכל, קל במלחמה, טיולים נפלאים. אני זוכר שפעם הייתי צריך לשירותים בטיול, ולא היה איפה לעשות. אז לא יכולת ללכת רגע הצידה? למה? אתה יודע, להשקות את העץ. להשקות את העץ? מה שהיה לי זה יותר להאכיל את העץ. <laughs> <laughs> כן, אתה יודע <laughs> שאני הייתי עושה שמח לחבר'ה. <laughs> אתה? לא. כן, כן, אני... חבר'ה, היו קוראים לי האיש בעל אלף הפרצופים. ככה קראו לכם? כשהייתי ילד כזה. נו, ואיך זה להיות האיש בעל אלף הפרצופים? תשמע, להתגלח בבוקר לוקח 15 שעות! הרבה פרצופים. הייתי ילד נבון, הייתי עושה להם תרגילים מצחיקים בציבור. מה, מה זאת אומרת? למשל, הייתי הופך את המילה כריש למילה שרק. שזה כריש באנגלית, אתה יודע. איך אתה עושה את זה? שים לב, אני הופך כריש לשרק. קריש, קריש, קריש, קריש, קריש, קריש, קריש, קריש, קריש, קריש, קריש, קריש, קריש, קריש, קריש, תשמע, אתה כל פעם מחדש, אני יודע להפוך יהושע לפוקו. יהושע לפוקו, את זה אני חייב לראות. תים לב. יהושע, יהושע, יהושע, יהושע, יהושע, פוקו, פוקו, אינקו לבאטור. תודה רבה, אבל זמננו הולך ותם. נו, שנייה, תן לי, מה יכול לך? אינקו, אינקו, אינקו, אינקו, אינקו, אינקו, אינקו, באטור, באטור, באטור, באטור, באטור. הגשנו לכם חוק זה לא בצחוק, פינאטור. אולי תיתן לי פעם להגיש פעם אחת את הסיום, אה? בבקשה תתכבד. טוב. הגשנו לכם חוק זה לא בצחוק. שזאת גם פינאטי. אני יכול גם בסוף להגיד, כמו בערוץ אחד, שמסבירים מה יהיה עוד מעט. תעשה כבר מה שאתה רוצה. לא, לא, לא, לא, לא, לא. מיד תגיע המונית לאסוף אותי הביתה, בשבוע הבא יהיה יום שבת. התוכנית הבאה, לפוצץ את הבונקר של סדר. אני אפוצץ לכם את התחנה. אני אפוצץ לכם את התחנה. היפופוטם. תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם.